رسل الثانی عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی نبی رہی صلی اللہ علیہ رجل یا اکس ور ترانے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے اکس رانے فقالن ور تے افرمائل انی احدیسو نفسی بشیع وی بیان کوم تکلومکم کوم و نفسی بشیل یعنی واسوسی تیریگی په دی نفس کیمی پیوشی سر پا پتا پتا دا سی دا نفس میں دا سی خبری کئی لِعَنَا كُونَ حُمَمَتًا دَا چِشَمْدِزَ حُمَمَتًا سکارا دا سی واسوس وزم چِسکارا رانا جوړشي شی احب با الیا ندا سکارا کی دل ما تڑیر محبوب دی دی من ان اتكلم به چه زری پاغي دي دي خبر وکړه لکه ميدار سي خيالات او زوام چې ادا سي وسودي چېस्कारه درنه جوړ شي خو چې یو خودي واري خبر ونه کی فقال الله حبيب الحمد لله الذي ارد امره الى الوسوسه و حمد ند طول ها ذات تفارا الحمد لله لا راغ الا الله لا رد امره چه واپس کو کارد دی شیطان رد امره واپس کو کارد دی شیطان ال الوسوسه وسوسهتا دا حدیث دا معنا چی یا خود خلق ل صراحهن دو کفر او شرک حکم کوله اوس د اسلام دا ورجن دا شرک او کفر حکم نشکول نو خبره وسوسه لره ورسید په دې خبره باندې حمد وجده یادا ایدارد دا امرہو امرہو ضمیر یا شیطان تراجیر یا دی رجل تا حمدون دی الله غزات لرد دا امرہو چه واپس کو کار د دی شیطان واسوسیتا یا واپس کو امر د دی سڑی واسوسیتا یا خو جاہلیت کی پا کفر کی اختاؤ اس ایمان روڑے نو شیطان نورس نشکولی تشی واسوسی ورتا چائی نو دا دا شیطان دا کمزوری علامو دیو جنا د واسوسې په وخت کې سره اوذو بالله منه شيطان الرجيم دیوي او ور سره دی الحمدلله وي چې شیطان یا کمزور شي سريحي د کفر او شر حکم نکوي او ته شواسوسي شي رواه ابو داود د دې حديث روات امام ابو داود رحم الله کړي